Martin. ja. vad gör du? Jag håller på att skriva ner det här med irritation och så du vet, som vi skulle ha med. Ja, vad mycket du skriver. Vad är det du irriterar dig på? Ja, det här är bara om dig. Men herregud, det är ju flera sidor. Ja, tyckte du var bäst att vara noggrann. Ja, men sluta, så här mycket kan du inte ha med. Varför inte? Fruktansvärt irriterande. Vad då? tell me your life is dull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 Men som du kan läsa överallt i hela världen på nätet. www.hn.se. Veckans gäst är faktiskt ingen alls, eftersom det här är första avsnittet med ett mer ingående diskussionsämne, kan vi väl säga. Ja, precis. Vi tänkte att vi skulle gå in på djupet med det här med irritation. Och idén var ju med det här: om man ska likna det vid att man går in i ett ljudisolerat runt och bara skriker rakt ut sin frustration och irritation och sen går man ut igen och må lite bättre. Så ifall du är en person som liksom klarar av att göra det, att bara kräkas ut din irritation och sen släppa det och ta nya tag och gå vidare, så är detta avsnittet för dig. Är du då mer en person som bara så här fastnar i ältandet över allt som irriterar dig så kanske detta avsnitt inte är så lämpligt för dig. Nej, Sen är ju skillnaden att vi kommer inte skrika i podden så ni behöver liksom inte sänka volymen utan vi ska ändå försöka resonera lite kring det här och då handlar det om irritation mellan de vuxna i en bonusfamilj, mellan de vuxna och barnen och sen då till de andra föräldrarna och eventuella bonusbarn i de familjerna. Hur vet du att jag inte kommer att skrika? Jag kanske måste skrika när det kommer till att jag ska få ut vad jag irriterar mig på hos ja, dig. Ja, men då får det bli en överraskning, får det bli en liten effekt i trummihinnorna på våra lyssnare. Vi vill också nämna innan vi sätter igång att vi inte är några experter eller utbildade terapeuter, psykologer eller annorstäder som inte jag får säga. Nej just det, annorstäder är ju bara en plats. Men vi är experter på våra egna liv och vår egen bonusfamilj. Ni förstår ju att det är irriterande att leva med Martin som alltid ja. vet exakt vad ord betyder och inte betyder. Vi får se vad som kommer upp senare här. Tack så mycket för att ni har skickat in lite åsikter och vardagsbetraktelser som vi kommer också att ta upp i det segmentet. Men först ska vi väl säga något om veckan som har gått som har varit en väldigt intensiv poddvecka. Ja, vi var ju då i Stockholm och veckorna har ju varit lite annorlunda eftersom våra äldre barn kommer ju att när den här pappaperioden är över har varit hos sin pappa i tre veckor. Ja, det är nog rekord faktiskt. Ja, och sen våra minsting då, våra nioåring har ju fått vara lite längre hos sin andra familj, sin boråsmamma och sin pappa. Och så kommer till oss en kortis nu på helgen men sen så direkt tillbaka till pappaveckan då. Mm. Och det var ju för att vi var i Stockholm på en mammavecka där vi skulle ha haft barnen fyra dagar och han göra nio intervjuer tror jag faktiskt att det blev. Ja, så något som vi inte irriterar oss på i just våran bonusfamiljskonstellation är ju att alla inblandade faktiskt har en förmåga att samarbeta just kring det här med att byta dagar och veckor. Mm, så det tycker jag funkar väldigt bra för oss. Och en sak till var ju då att barnens de stora barnens farfar är ju här och hälsa på. Så därför kommer inte de helgen nu när vi är hemma. Nej, just det. Minns du vilka intervjuer vi gjorde upp i Stockholm? Jag kommer ju bara ihåg Simon för att han var så jäkla snygg. <laughs> det menar årets bachelor, Simon Hermansson. Precis. Tur för dig att avsnittet redan var inspelade så att inte jag plötsligt fick för mig att ställa upp <laughs> ja, som en av de 25 kvinnorna. Men jag tror inte man får vara med när man är gift nämligen. Va? Vad taskigt. Fast då när det spelades in kanske vi inte var gifta. Ja men det kan ju ändras. <laughs> Sen var det två killar till. Ja, det var ju en väldigt lång trollkar. Mm. Göran Sjöberg som kallar sig Dossi när han är på barnkalas. 2.02 tror jag, jag att han var. Jag tänkte säga, han var nästan två Maria lång. Mm. och sen var det ju då musiken Robert Wells. Och jag fick spela ett pyttelite stycke tillsammans med honom. Mm. Och jag fick leta väldigt långt tillbaka i min barndom för att komma på någonting som jag kan klinka fram på pianot. Det finns väl på sociala medier redan, det klippet. Han tyckte att mina naglar var lite för långa. <laughs> man kanske inte har det när man är pianist. Ne? Och vilka minns du mer av tjejerna som var med? Jag minns att alla typ hette Maria. <laughs> ja, det var ju några stycken faktiskt. Kriminologen Maria Duva till exempel som vet väldigt mycket om vad som kan hända barn på nätet. Mm. Och sen hade vi väl även Maria Klein- Föreläsare som har skrivit en bok. Ja, precis. Att se och bli sedd heter den boken. Mm. Och så tredje, Maria, var ju beteendevetaren Maria Hillander. Mm, som har poddarna Stresspodden och Självsnällspodden. Just det. Det var kul att prata med henne. Sen hade vi ju även en författare, Pernilla Gillback. Hon har gjort mycket annat också. Och så hade vi en överlevare, kan vi kalla henne, Beatrice Ammar. Med mm. en stark livshistoria som ni kommer att få höra i podden framöver. Och framförallt så tog vi ju det säkra för det osäkra och besökte Otrohetsakuten i fall att. Ja just det, Anneli Östling som är då relationskonsulten.se. Mm. Det var spännande, hon har utvecklat en ny app som kommer snart. En helt ny och unik app. Mm. Otrohetsakuten alltså. Allt det kommer ni att få höra under hösten i podden. Och sen var vi ju på en fotbollsmatch som jag tycker är väldigt viktig att nämna här i detta sammanhang. Och då menar du inte Hammarby mot AIK? Den pratar vi inte om. Utan att AIK tyvärr vann över mitt lag IFK Göteborg. Precis, och nu leder på alla sätt och vis. Målskillnaden, matchskillnaden och i största allmänhet. Du menar i, om vi räknar våra åtta matcher som du och jag har sett, ja? Precis. Ah. Räknar man de tio senaste eller tolv senaste så leder IFK. Varför skulle man göra det? <laughs> man skulle kunna göra det också. Det gör man inte. Och ni som såg matchen eller vill se prisen och eh, också tycker att eh, och Oytom förstärkte eller rättare sagt filmade till sig straffen. Ni kan ju skicka ett mejl till bara mig och hålla med om det. Det kommer bli väldigt tomt i den inboxen. <laughs> ja, så är det med det. Sen är vi ju tillbaka i Varberg nu och igår så följde ju du och Helle med mig till jobbet kan man säga. Just det, för du var ledare för funka -gruppen. Vi hade pizza och karaoke kväll och jag inser att man kan aldrig äta en pizza. <laughs> inte enligt viktväktarna i alla fall. Nej, just det. En pizza är typ 54 smart points och det är mer än man äter på två dagar. Det är helt otroligt egentligen. Men jag ångrar inte att jag åt en pizza faktiskt. Nej, men jag... är du lite ledsen för att du inte fick sjunga... Karaoke. Ja, jag fick vara lite allsångsledare och gå runt med mikrofonen där och då kunde jag sjunga lite grann men jag ville faktiskt inte ta den tiden och utrymmet. De var otroligt härliga, de funktionsvarierade som var uppe och sjöng. Och duktiga kunde ju hela långa texter utan att titta och några var framme liksom och dansade och nej, det var väldigt eh, många härliga glada miner och vi är väl glada att vi fick igång tekniken till slut trots att det saknades en sladd och sånt. Mm. Framförallt så tycker jag att det är härligt hur de saknar de här spärrarna som vi andra många gånger har satt upp helt i onödan för oss själva för att inte ha roligt. Mm. Och just det att även om man då kanske inte egentligen kan sjunga enligt den vanliga meningen så kan man ju humma med och så kanske man sjunger lite i refrängen och sådär. Ja, men jag tror att vi är hindrade av att vi alltid tror att vi måste liksom vara så himla perfekta. Mm, mm. Och då missar vi massa roligt istället. För vi hade ju fruktansvärt roligt i Ja, igår. ja. Oh, Nej, men det är lärorikt faktiskt. Man ska våga lite mer för att belöningen är stor. Ja, våga vara dig själv. Mm. Och nu ska vi väl våga vara oss själva trots att vi ska prata om irritation. Ja, precis. Och jag tänkte att jag faktiskt skulle börja med att läsa ett av de många brev jag har fått på det här ämnet. Irritation är inte så svårt att få folk att skriva om, för det finns ju en del saker som man kan irritera sig på när man lever i en bodosfamilj och när man är en människa, helt enkelt. Mm. Och de här breven som vi läser upp, de har vi valt att hålla anonyma. Ja, en del har ju velat vara anonyma, mm. så att det inte är så mycket val i det, men jag läser här. Och så har vi kanske kortat ner lite för att den del har varit lite långt. Ja, just det. Men tack för brevet. Hej, jag är en tvåbarns mamma, Alltså två sedan tidigare, men även två bonusbarn. Min man och jag har inga gemensamma barn. Barnen är nästan gamla mellan 12 och 17 år. Vi har bott ihop i ett år. Det fungerar bra. Jag upplever det som att bonusbarnen accepterar mig som vuxen i deras liv. Alla barnen bor varannan vecka, samma veckor. Jag tycker att min man förändras mycket på barnveckorna. Från att vara en vettig människa med goda värderingar som inte har svårt att säga sin mening till en daltande curlingpappa. Han har så svårt att sätta gränser och låta sina barn bli arga eller besvikna att han viker sig dubbelt för att försöka tillgodose varenda önskan. Det gör att jag under barnveckan förlorar respekten för honom och inte känner någon direkt attraktion. Jag känner liksom inte igen honom. De andra veckorna är han sig själv och mannen jag blev kär i, så jag kan inte ta beslutet att lämna honom eller stanna kvar. Det är min största irritation. Hur ska jag göra? Ja, det är svårt att ge råd om det kanske, men ni måste ju prata om det helt enkelt. Jag vet inte om du redan har testat att förklara för honom vilken stor skillnad du tycker att det är. Jag vet ju att jag förändras när jag blir stressad och det säger Maria till mig. Men jag känner ju inte att det blir så stor skillnad som hon upplever. Och man måste ju tro på den andres upplevelse av det. Så om du sitter och pratar med honom att ni måste ha några slags gränser ändå för barnen. Jag tror, jag tror i alla fall att barn mår bra av att ha vissa gränser sedan kan man inte ha det som ett militärt regemente med uppställningar och att de ska liksom arbeta hemma som små slavar eller så. Hade du inte velat heller. det? Nej, det funkar ju inte heller. Och det... Men du hade velat det? <laughs> men jag är ju lite mer kanske strikt och ska vi säga, gammalmodig vet jag inte om man ska säga men att jag vill gärna att barnen engagerar sig och hjälper till hemma, men jag kan inte tvinga dem. Så om... Vi ska försöka känna igen oss i det här som då har fyra barn mellan nio och sjutton. Så är det väl kanske att du körlar lite mer. Men jag tycker inte att jag irriterar mig så mycket på det. Nej, jag tänker ju att det först och främst handlar om två olika föräldrastilar. Mm. Som det är lätt att det blir när två olika föräldrar ska bilda en egen bonusfamilj då. Mm. Och det i sig kan ju vara problematiskt. Och då har vi ju alltid rekommenderat att man... Kanske ta sig tid, avsätta tid för att sitta ner och prata om vilka regler man vill ska gälla i familjen. Och sätta upp liksom i alla fall riktlinjer för vart man är på väg som familj. Sen kan det ju i stunden bli så att man inte alltid följer det man bestämmer. Men det är ändå bra att ha det uppskrivet eller liksom i alla fall pratat om hur man vill ha det. Och sen kan man återkoppla. Nästa gång man träffas och sätter av tid– till det, att hur har vi lyckats? Vad har vi gjort bra och vad har vi gjort mindre bra? Mm. Plus då att jag tänker, om jag då ska vara ursprungsföräldrens advokat här nu. var ju båda två ursprungsföräldrar till två barnkullar här. Men jag kan väl tänka att det är lätt att falla in i den här gropen som heter att man har dåligt samvete och att man gärna vill kompensera att man då har skilt sig och gjort sina barn till skilsmässobarn. Mm. Och man tycker lite synd om barnen som ska kuska fram och tillbaka varannan vecka. Plus att man själv känner det som att Åh, nu är barnen här, nu, nu ska vi inte bråka, nu ska vi bara ha det härligt och lyckligt. Och viljan är väl god, men jag tror att barn som lever så blir lite förvirrade om det hela tiden ska bara vara goda glada miner och tjo och sim den gången de kommer till båda föräldrarna för då blir det som overkligt mm. det är inte så som det är meningen och då på något sätt så ger man ju inte heller barnen rätt att vara sig själva att vara på dåligt humör eller vara arga eller vara ledsna om man inte själv kan visa att ja men ibland blir jag trött och ibland så tycker jag att du kan gå och hänga upp din jacka själv även om ja vad det nu kan vara eller att man vill laga barnens favoritmat alltid. Det, det blir ju också onaturligt i längden. Mm, mm. Sen är jag lite nyfiken på om pappan här då vet att han agerar annorlunda. Om det liksom är medvetet att han vill skämma bort barnen lite. Eller om det är någonting som kommer automatiskt. Och vad det i så fall beror på. Det kan ju vara att han själv har vuxit upp så att han fick väldigt mycket service hemifrån, att han inte behövde hjälpa till och att det var hans föräldrars sätt att visa kärlek. Och då kanske detta är hans sätt att visa kärlek, att göra liksom allt för barnen. Ja, ah, du menar att det är som kärleksspråkets tjänster som liksom löper amok? Ja, vi har ju haft uppe det i två poddavsnitt om kärlekens språk och oavsett om man ska leva efter det eller inte så Någonting sånt kan det ju vara att han har med sig hemifrån sin mm. barndom faktiskt. Att det är så man ska agera som förälder. Ja men så är det ju lite för mig. För min mamma gjorde faktiskt väldigt mycket tjänster för mig. Hon, mm. Jag behövde inte tvätta och laga mat och så hemma utan det gjorde hon. Jag städade ju visserligen på mitt rum efter bästa förmåga och... Men du fick frukost på sängen. Ja, jag ofta. blev ju ganska mycket körlad. Men jag kände också att det var som så som min mamma mm. visade kärlek mm. till mig. Så att det var ju en dans som vi båda dansade mm. på något sätt. Och sen kan vi väl säga, med hänvisning till Bo Heilskov, Elven som vi har haft med i podden, att det egentligen är inte körlingen i sig är ingen nackdel. Men att det kan vara ännu bättre att kombinera det med att barnen får lära sig att ta eget ansvar och att hjälpa till. Jag tycker vi ska lite bara vidröra det här hon nämner om att hon faktiskt förlorar respekten och känner sig mindre attraherad av mm, sin man mm. då varannan vecka. Och det kan ju vara lite tråkigt. Men det positiva är ju ändå att hon verkar tycka om honom varannan vecka. Ja, <laughs> just det. Så ja... Vad ska vi ge för liksom tips om den saken? Om själva attraktionen? Ja, hur ska hon tänka då den veckan? Hon liksom nästan blir lite, vad jag, hur jag tolkar det, avtänd av mm. att se sin man eh, bli en kanske lite mer av en dörrmatta. Mm. Nej, men jag tror att det enda är att tala om det för honom. och Antingen så har han ju märkt det, att attraktionen då minskar eller så har han inte tänkt på det för att han de veckorna bara lever för barnen. Då måste ju hon säga till honom att jag menar, den vuxna relationen är också viktig även på barnveckorna och då får de ju helt enkelt jobba på det. Jag tänker att en fördel med att vara bonusfamilj och att ha varannan vecka är ju att de här diskussionerna kan man ju ta de veckorna barnen inte är där. Jag tror att det är ju ingen idé eller lämpligt att mitt upp i den här barnveckan när hon känner den här irritationen och att ta upp det då utan att det kanske är lättare att ta upp det just på de veckorna de inte har barnen mm. och då tänkte jag ge ett så här amatörtips här och, och det är att hon skriver brev antingen till sig själv eller till honom hur hon känner, alltså under barnveckan så tar hon kanske inte upp det med honom utan skriver ett brev för att ifall det är så att den veckan de inte har barnen att hon liksom helt glömmer bort den känslan hon har när de har barnen mm. så kan det ju vara spännande då att läsa det här brevet för honom Veckan efter. Ja, just det. Så det var mitt så här mm. lilla tips. Det är bra, det blir lite mer konkret när man skriver det. Och apropå det så har jag ju faktiskt skrivit ner några punkter- där jag kan bli irriterad på dig. Och gud, så spännande. Vill du höra dem? Ja, nu ska jag vara helt tyst. Mm. Det här handlar ju också då om irritation- gentemot partnern i en bonusfamilj. Och jag tycker faktiskt att jag upplever egentligen väldigt lite irritation- och den irritation som jag upplever tror jag beror helt enkelt på att vi är olika personligheter. Att du inte upplever så mycket irritation beror ju på att jag är en exceptionellt fantastisk och bra <laughs> människa. Ja. men jag tror faktiskt att i längden är det positivt att vi är olika och därför så får man tåla den här irritationen. Man kan inte tro att man ska leva ihop ett helt liv utan att någonsin vara irriterad. En sak är att du är ju snabbare än mig. På det mesta kan jag tycka. Du tar snabbare beslut och du behöver mindre förberedelser innan vi ska iväg. Kanske på någon resa eller liknande. Och då tror jag att felet är att jag jämför med mig själv och så blir jag liksom irriterad över att du inte är förberedd fast att du kanske är det. Och Jag tänkte på en häftig bok som heter Blink. Det är han Malcolm Gladwell som har skrivit den som handlar om att de intuitiva besluten vi tar behöver inte vara sämre. Och ibland kan de till och med vara bättre. Och när jag är med i något sånt här frågesportspel då brukar jag försöka tänka att det jag kommer på först att jag ska svara det. För någonstans så har ju det kommit fram och ofta är det för att det är rätt också. Så härligt. Så det var en sak som du irriterade dig på men som du samtidigt då har utvecklat en metod att inte irritera dig på. Ja, jag har ju en förståelse när den irritationen kommer upp. Så den kan jag väl kalla lite mer obefogad då. Och sen finns det en del som jag tycker kanske är mer befogad. Och det är också att din snabbhet gör då att du ibland bestämmer saker utan att fråga mig. Eller så ger du mig väldigt lite betänketid. Och då blir jag inte trygg med vårat beslut då. Och det kan vara om vi ska köpa något eller om vi ska iväg och göra någon aktivitet och sådär. Och om jag då inte svarar lika snabbt som dig... Så tar du den här tvekan lite som något negativt och då kan du liksom säga att ah, men då struntar vi i det innan jag ens har bestämt mig. Känner du igen det? Det ligger någonting i det du säger. <laughs> som kai Pollack brukar säga. Mm. Sen så tror jag att det också då kanske hänger ihop med min oro över ekonomi och det kan också vara obefogat. Och det är väl för att jag har levt så i hela mitt liv liksom att jag sparar först och köper sen. Och vi har ju faktiskt ingen jättehög sammanlagd månadsinkomst och det är ju inte något att skämmas över utan det är bara så och då kan jag bli lite irriterad när jag tycker då att du tänker lite mer kortsiktigt då. Men det har ju ordnat sig hittills och jag försöker tänka att eftersom jag har levt lite sparsamt så har det funnits en mening med det att jag nu kan portionera ut lite sparpengar men då vill jag ju att de ska räcka i 30 år kanske, tills vi blir gamla och inte tar slut för snabbt. Men du är ju redan gammal. <laughs> ja, Men jag vill, bli, jag vill bli mycket äldre. Jag vill bli i alla fall 80. Det tycker jag är någon slags miniminivå. då. Och att man inte har det för fattigt när man är pensionär. Då så. Då tänkte jag att vi skulle leva av barnen. Ja, när vi pensionerar. du tänker att de kommer få bra jobb och kan liksom... Ja, ja men vi bor liksom... Vi har ju fyra barn så liksom, ja. ja, typ varannan. Vi kanske bor två veckor var hos alla. Så. Just det. Och så kan de bo på lite olika ställen. Någon kan bo utomlands kanske. Ja, Ska ja. Hälsa på där där det gratis. solen skiner och så ger de oss mat och tvättar våra kläder. Så det är äh, min plan. Så jag har en plan. Att, ja, att vi ja. ger dem mat och kläder nu, ja. Ja, precis. Vi, vad det har jag faktiskt inte tänkt. Nej, nej. Rättesmart. Du tror att jag inte har en plan, men mm. det har jag. Mm. Och sen det sista som jag har tänkt att jag kan bli lite irriterad på dig vet inte om det är rätt ord egentligen, men ibland kan jag tycka att du blir liksom onödigt arg och, och skriker på ett sätt, kanske som jag inte gör. Å andra sidan så går det över ganska snabbt, så det är väl också mer en fråga om personlighet egentligen. Men det är mina. Ganska när du säger skriker, irritation. menar du då det här dialektala, att jag gråter eller yes. att jag liksom höjer min annars spärda lilla stämma till ett något ja. högre crescendo? Skrika är väl också ett sånt här ord som man kan missuppfatta då. Men när du blir arg och pratar starkare än i vanliga fall. ja. Mm. Okej, okay, ja då är jag med på banan igen. Ja. Så det var, det var mitt? Ja, mitt samlade irritations... Epos över saker som jag irriterar mig på hos dig skulle ju aldrig räcka till att säga i detta lilla korta oss, programmet. Ja. Nej, precis. Så jag har ju fått ta lite highlights. Och jag kan ju då kontra med att jag ibland blir irriterad över att du är så långsam. Ja. Det är så att vi lever i två olika universum. Det är där mitt universum, där rör det sig liksom fortare överlag. Och i ditt så går liksom jorden snurrar. På det sättet att det går två år på ett år istället. Men det är ju också enligt den här boken omgiven av idioter- att du är röd personlighet och jag är gul och blå. Mm. Nej, men så det stämmer ju det du sa. Att jag ibland fattar snabba beslut och ibland har lite bråttom. Och om man då ska säga det på ett negativt sätt- att jag är lite hetsig, mm, mm. att jag är snabbare i vändningarna- och även då i humöret, att mm. det går upp och det går ner- och då kan jag ju kontra med att jag ibland kan bli irriterad på att du är så jäkla lugn. Att när jag tycker att, Nej, men nu kan vi väl ha ett litet härligt bråk om detta så bara säger du på något sånt här överpedagogiskt, psykologiskt sätt att nej men nu ska vi fundera över det här. Och om man själv då mm. är lite arg och så, då kan man bli väldigt irriterad på att en människa försöker prata med en som att den är en psykolog och jag är en helt hysterisk <laughs> människa som borde bara bli nedklubbad. Det är en slags känslokyla som du upplever tror jag. Att du tänker att jag inte känner någonting bara för att jag inte visar det? Kanske, eller så är det bara jäkligt irriterande. <laughs> att man själv inte kan hålla sig lugn mm. när du är som, som ett fillager ovanpå en filpunkt. <laughs> Okej. Okay. Så det kan ju vara irriterande ibland att vi har olika sätt att hantera konflikter. För att då framstår ju jag, precis som du säger, som att jag är lite mer skrikig och onödigt arg och så, bara för att jag har ett annat sätt att uttrycka mig på ja. men också då om man då ska vara lite psykologisk så kan det ju vara att jag upplever en irritation mot mig själv att varför höjer jag rösten och Martin inte gör det jag hade gärna velat vara en människa som kan diskutera och så utan att behöva höja rösten men jag tror också att det har med lite här kvinnligt och manligt att göra att jag historiskt sett har fått höja rösten för att någon överhuvudtaget ska lyssna på mig eftersom jag är en, en och 50 meter lång liten asiatiska varelser mm. som annars kanske var, men åh är hon arg? Nu är Maria <laughs> arg. Så kanske det har blivit så ända från barndomen att det var när jag liksom skrek till och mm. verkligen visade att jag var arg som folk tog mig på allvar. Mm. Och även senare när jag som liksom kom ut i arbetslivet och så, så har det ju varit de gångerna där jag har sagt ifrån på skärpen som det har blivit en förändring och som folk har lyssnat. Jag var nog hetsigare när jag var liten faktiskt. Jag var nog mer sådär en illbatting mm. fram till jag började tvåan, trean i skolan kanske eller ja, till och med ännu senare framförallt i högstadiet lugnade jag ner mig. Tänk kan ju vara irriterande när du får allting att handla om dig. <laughs> Även, även nu, dina ja, precis. tillbaka till mig. Det har väl också varit så att jag historiskt sett har varit en person som känner väldigt starkt och väldigt intensivt. Så mm -hmm. det betyder att jag blir arg. Då blir jag väldigt arg. Men å andra sidan så känner jag också liksom kärlek och omtanke lika starkt. Så mm -hmm. att jag älskar ju väldigt intensivt mm -hmm. mina nära och kära. Och jag, så att man får ta the good with the bad. Och där kanske du ibland kan vara lite mer som jag då uppfattar plin. Uh -huh. Att jag kanske kan tänka att varför visar inte Martin som starka känslor till bonusbarnen? Eller det kan jag tycka är irriterande ibland. Att jag hade velat att du visade. Våra barn. Mm. Lite mer intensiv omtanke och kärlek. Inte bara på din duktiga. Du är ju jätteduktig på att se till att de har allt de behöver och, och finnas där för dem och hela den här tossan. Men det blir mer som att projekt Martin att jag ska vara en bra bonuspappa. Ibland vet jag inte riktigt varför. <går> att... Du tror att det inte beror på kärlek. Ja, precis. Mm. För att du inte uttrycker den på samma sätt. Mm. Där. Vad var jag nu i irritationen? Du blir som övernoggrann med saker och ting. Som att du börjar packa inför en resa en månad innan vi ska åka. Då är man som överambitiös. Och även då saker att du liksom är in i. Att jag menar att äh, det löser sig. Alltså, lägg inte massa tid och energi på det nu. För det är, liksom, det är onödigt. Mm, mm. Och oroa sig i förväg och alltid att du ska vara steget före kan jag också tycka är irriterande för varför mm. ska man vara steget före? Man måste ju vara i nuet. Har jag kämpat hela mitt liv för att liksom komma till en punkt där jag, nej men jag stannar i nuet. Jag oroar mig inte så mycket för framtiden och jag irriterar mig inte så mycket för baktiden utan jag är i nuet. Och då blir det extremt svårt för mig att stanna i nuet när du hela tiden vill att vi ska vara förberedda för allt som kan hända i framtiden. Jag tror att eftersom jag är långsam så behöver jag liksom tjuvstarta. <laughs> så får du liksom komma i kapsen. sen. <laughs> ja. Och sen så, eh, om du då ska ta det här med att jag kan bli irriterad på dig när du är stressad. Mm. För att då märker du inte att du förvandlas till en liten seriefigur. En liten farbror i hatt som liksom ryker ut genom öronen och eh, bara hattar omkring och blir helt konstig. Men jag är ju inte arg. Nej, precis. Det hade varit skönare om du hade varit arg. För då hade man ju kunnat peta på det. Men jag kan ju mer se att du går in i en slags sån här återhållsam passiv aggressivitet <laughs> när du är stressad. Och jag känner av det jättemycket och tycker att du förändras. Ja. Som om då ska gå tillbaka till det här brevet när hon känner att hennes man förändras så kan jag faktiskt säga att när du är stressad så förändras du till en människa som jag inte är lika attraherad nej, till som nej. den vanliga, härliga stabila Martin. Mm, mm. Mm. Och det här med att du är en bässevisare. Jag kan ju säga att jag tänder ju väldigt mycket på att du är väldigt smart och att du kan väldigt mycket och jag är stolt över det och det är roligt att du klår nästan vem som helst i frågesport och så. Och lite komiskt att du inte längre får vara med när vi andra i familjen, <laughs> ja, inklusive fattigt. dina syskonbarn, har frågesport och så sådär. Det är ganska kul att vi kan mobba ut dig där. Mm, mm. Men... Det kan ju också bli ett överslag där- att du alltid tror att du har rätt- för mm. du har inte alltid rätt. Nej, Speciellt nej. inte på de känslomässigare det... frågorna i livet. Så det som, som kan räknas ut som ett plus ett är två- och det som kan googlas på och slå sig mm. i böcker om- där har du oftast rätt. Mm. Och det är lite coolt. Men sen just till livets stora frågor och så- så har du faktiskt inte alltid rätt. Och då kan det vara väldigt irriterande med en människa- som tror att han alltid har rätt. Mm. Och det komiska är ju faktiskt att du på något sätt- är ödmjuk i att du säger det här som jag, jag upplever att du ofta har rätt. Alltså de teoretiska frågorna ja, och sånt. Ja. Då kan du säga, nej men jag vet inte så mycket och jag kan inte så mycket. Där är du liksom mer så här tillbakahållen. Där man faktiskt kan bevisa att du kan väldigt mycket. Men där du inte kan bevisas att du inte kan så mycket. Där är du så här bensäker. Med. Så är det. Gud äh, finns inte. Om jag får göra ett litet snabbt tillägg så brukar jag säga att det har inte med intelligens att göra. Jag kan se... Och jag vet att jag är allmänbildad. Men jag tycker inte att det är samma som att vara intelligent. Nej. Det är lite så jag har gjort skillnad. Så egentligen är du ju helt ointelligent eftersom det är de andra frågorna där du... Och det bestämdaste hävdar att du vet. Sånt som faktiskt ingen människa vet. Vad som händer efter döden eller hur sak och ting kom till att vara. Det är ju sånt som faktiskt egentligen ingen människa vet. Och där är du ganska benhård på att du tror att du vet. Jag tror så på att, forskningen även där, ja. Mm. ja. Och håller på fel fotbollslag och sådär. Var det allt? Var det någonting mer som du upplever att jag irriterar mig på hos dig? Inte vad jag kan komma på nu. Jag tycker det var ganska lagom. Ändå. Dina fruktansvärda klädkombinationer ibland. Och att du inte kan slänga saker. Och att du tycker att det är liksom så mycket finare att hitta någonting second hand som är då billigare än att man faktiskt köper det man faktiskt på riktigt behöver. Det kan också vara irriterande. Ja. Vi andra har ju lärt oss det att ja, men om vi hittar det på en second hand och säger det till Martin, då kommer det inte vara några som helst diskussioner eller någonting. Men om det är någonting som vi faktiskt behöver i rätt storlek, i rätt färg, i mm. rätt utförande och man kanske ska köpa det i en vanlig affär, då får man ju liksom kämpa för sin sak. Men jag har ju gjort otroliga fynd på second hand bland annat Nästan alla mina innebandyklubbor har jag ju köpt för kanske 20 eller 30 kronor. Ja, men hur många innebandyklubbor behöver en människa? Det är jag har Två har gått sönder så nu har jag tre kvar. Och jag har ju mycket mål med dem. Ja, men de vi har ju också fem tennisack och 38 kepsar. Och, ja, du förstår. Ja, då. Nej, men mm. det är ju faktiskt bra att jag vet om de bristerna. Så jag kan ju inte säga så här att nej, den irritationen förstår jag mig inte alls på. För jag menar, jag gör det. Och tyvärr är det ju sånt det här med att eh, sortera och slänga papper eller kläder eller sådär. Det är ju någonting som jag har med mig hemifrån. Ja, och så får jag så att säga alltså, Martin, den är trasig. Det är ingen här som någonsin kommer att använda den. Den tar bara plats. Eller, ja, men den går att laga med lite tejp eller någonting sånt där. Det är irriterande. Men, för att inte det här avsnittet ska bli asagobbalont, så måste vi gå vidare. Ja, då går vi vidare till irritation mot barnen. Var det skönt för dig Martin? Att få ju den här irritationen? Ja, men det var ganska mysigt. <laughs> Jag är ju faktiskt ganska duktig på att säga till dig på daglig basis vad som är irriterande med dig. <laughs> daglig basis? Ja, ja. ja, varje dag är det någonting. <laughs> Alla ute tror att Martin är perfekt, men så är det inte. Men jag tror att det är faktiskt bra att eh, rensa så att man inte sparar på sig och kommer liksom med ett ton irritation plötsligt. Mm. Nu kommer vi till det här kapitlet irritation mot barnen. Mm. Och då tycker jag i alla fall jag att det är väldigt bra ifall man hittar en samtalspartner eller någon utanför familjen där man faktiskt kan få kräka ur sig ibland vad som irriterar med barnen. För ett, det är inte jättebra att slänga ur sig det är på barnen i den stunden som man är irriterad även om det händer alla, inklusive mig att man gör det, så är det inte fantastiskt jättebra. Och absolut inte att göra det väldigt ofta och väldigt mycket är det ju definitivt inte bra. Så att hitta någon som du faktiskt kan få bolla med lite är jättebra. Och sen är det ju så i en bonusfamilj så kan det faktiskt vara, alltså även om du har hur rätt som helst, i enligt liksom boken, om man säger så, så är det alltid svårare att säga till ursprungsföräldern eller den biologiska föräldern att säga exakt vad man tycker är fel med dens barn blir alltid lite känsligare i en bonusfamilj. Så att i första hand ha en samtalspartner rekommenderar det i alla fall jag. Mm. Och vi börjar även det här lilla avsnittet med ett brev och det är också från en mamma, lite nedkortat. Hej, tack för en bra podd. Passa på nu när ni har ett avsnitt om irritation. Jag försöker att vara en bra vuxen i vår bonusfamilj min man har två barn sedan tidigare som är 14 och 8 år och vi har en tvååring ihop. Om man lever med barn blir man ju irriterad förr eller senare. Och det ser jag framförallt på min man. Han skäller ofta på de äldre barnen utan att för den skulle vara en dålig förälder. Och nu undrar jag, får inte jag trots att jag är citat bara bonusmamma också lov att bli sur och irriterad på barnen när de är jobbiga? Måste jag vara så korrekt? Kommer jag att sätta djupa spår hos dem om jag någon gång höjer rösten? Jag ska erkänna att jag ibland förlorar tålamodet och har skrikit åt dem, oftast om jag själv har hela ansvaret och min man inte är där. Annars brukar ju han reagera snabbare. Visst upplever jag att barnen blir lite illa till mods, men det känns som om vi blir vänner igen snabbt och att de inte är rädda för mig eller så. Dock verkar flickan, som är åtta, ta mer illa upp och säger ibland att hon vill åka hem till sin mamma när jag har sagt ifrån. Vad tycker ni? Jag gillar verkligen din inlevelse när du läser. Det är härligt. Aha, ja, mm. speciellt. Så det blir som liksom lite dramatiserat nästan. Mm, mm. Min första tanke är att jag tycker att alltså, det verkar sunt. Nej, men det är som det är i de flesta familjer. Ibland förlorar man tålamodet. och Här verkar ju faktiskt också pappan... Man så alltså förlora tålamodet på sina egna biologiska barn då. Och, och vi tycker ju att man ska få säga ifrån. Sen så önskar man ju alltid som människa att man inte säger ifrån alldeles för hårt och brutalt. Och det är ju som vi sa innan en personlighetsgrej också. Hur man säger ifrån. Men det viktigaste jag har hört från andra experter. Det är ju att man tankar på relationen först eller skapar relationen att man lär sig att älska barnet först innan man tillrättavisar det mm. att man som liksom vill guida ett barn i hur man bäst, eller hur man själv tycker att man ska vara i, i livet och så, det görs bäst utifrån den punkt där du verkligen älskar och bryr dig om det här barnet mm. så kanske att man inte som bonusförälder bara kan dundra in redan från början utan först liksom bygga relationen och känna att att barnen känner sig tryggt med att jag, jag gillar dig. Om man nu inte kan vara så stark kan man säga att jag älskar dig, det kan mm. vara svårt. Mm. Men att jag, jag gillar dig, jag bryr mig om dig och jag vill vara en vuxen människa i ditt liv. Och ibland kommer det att innebära att jag säger obekväma sanningar och, mm. och, och hela den här tjossan. Men det är vad jag har hört av många som kan det här med barnpsykologi, att du måste först... Lägga in ett kapital av kärlek, omtanke och genuin omsorg om barnet innan du kan börja säga ifrån. Mm. Och det tror jag också. Och sen så tycker jag väl att det kan vara en nackdel om man hamnar i två olika roller. Så att det till exempel då bara är pappan som skäller och att han är väldigt på sina biologiska barn. Och så känner bonusmamman att hon kanske inte vågar säga till. Ibland måste man kanske höja rösten och då kanske det är så egentligen att pappan skulle kunna tagga ner lite och sen så tror jag nog att det är ingen fara men jag tycker nog om jag ser till min personlighet att man får spara de gångerna som man verkligen tar i tills det är någonting till exempel som är något farligt eller som är ett väldigt tydligt liksom, brott mot reglerna som man har då att man... Då, säg till på allvar lite. Sådär som så bara, kasta inte saxen på din lillebror. Det... Då kan man få höja rösten lite. Ja, När man ser att det liksom är på gång. Det är hämtat ur den verkliga verkligheten. Ja, just det. <laughs> Innan jag kom in i familjen kanske. Ja. Mm. Sen tänker jag på det här hon skriver att eh, lilla flickan säger att hon vill åka hem till sin mamma. Det tänker jag är väldigt vanligt och att man inte ska ta varken så illa vid eller kanske lägga så mycket tyngd vid det utan snarare säga att ja jag förstår att du känner att du inte vill vara här just nu för nu blir det jobbigt. Mm. Det är jobbigt för mig och det är jobbigt för dig och jag förstår det. Mm man nu är så balanserad precis just då att man kan, kan ja, det. säga det men man kan ju ha en, jag tycker som jag sa innan att det är alltid bra att ha en mall om hur man skulle vilja göra, mm. sen betyder inte det att man är en dålig människa för att man inte alltid klarar av det men ändå att ha det med sig någonstans att så här skulle jag vilja göra. Och då kan man nog snabbare komma tillbaka till det. Och jag tror inte att det är fel att be om ursäkt. För det har jag börjat med i alla fall, mm. tycker jag, sen några år tillbaka. Att säga, det där var dumt. Alltså nu skrek jag åt dig. Mm. Det var dumt. Jag hade kunnat säga det här på ett annat sätt. Mm. Jag hade inte behövt höja rösten. Och jag tycker det är väldigt skönt själv att kunna säga förlåt, förr kunde jag ju inte backa. Då nej. hade jag först skrikit och sen hade jag liksom bara, ah, shit, det där var dumt. Men jag hade inte liksom gått tillbaka på det för då hade jag tänkt att, nej, det underminerar min liksom, mamma. Mm. Då kommer de att äta upp mig levande. Ja, Men jag tycker faktiskt att när jag visar mig mänsklig så kan jag få fantastiska reaktioner från barnen tillbaka som idag, när jag var lite hård mot Helle på morgonen här för att hon tjurade över precis allting. Mm. Så slutade det ju med att hon faktiskt gav mig en kram för att jag skulle sluta tjura. Ja, att... Kan inte du fortsätta berätta vad du irriterar dig på barnen i vår familj? Ja, alltså Utifrån att vi är en bonusfamilj då så kan jag ju ibland bli irriterad på relationen er emellan nu är det inte alltid så ofta, men ibland att den går via mig, att jag måste bli inblandad att jag måste medla mellan att jag säger liksom ja ah, men nu tycker jag att ni ska tacka Martin kan jag mm. säga, och sen så kan jag säga till dig då att Jo, men barn är barn. Mm. Alltså, och så får jag liksom förklara för dig hur barn är och så får jag förklara för dem hur en bonusförälder är och då kan jag bli lite trött att vara den personen. Och så är det väl så att som mamma kan man ju önska att ens barn hade varit allt genom tacksamma, rättvisa, omtänksamma. Även om mina barn är fantastiskt underbara på många sätt så ibland är de inte det. Mm. Och då kan jag... Bli irriterad på den här ologiken då som kanske många föräldrar känner igen sig att när man tycker att man verkligen ger allt för sina barn både känslomässigt och ekonomiskt och som är sin tid och allting och sen kanske får ingenting, mm. eller till och med liksom motsatsen tillbaka att de är sura och irriterade och tycker att Åh, du, du, jag får aldrig någonting, eller hela den. Ja. Då kan man ju bli irriterad som människa. Men då får jag ju försöka komma ihåg att barnen är inte färdiga än. De är mm. inte vuxna människor. Men innan jag kommer till den tanken så kan jag ju bli ganska irriterad på det. Mm. Det är lite så jag tänker också om jag ska ta upp mina irritationsmoment. Så är det lite att jag fastnar i att jag tror att de ska vara med som små vuxna. Att de kan agera logiskt och ha någon slags konsekvenstänkande. Och så är det ju inte då. Och då ligger ju irritationen hos mig egentligen. För jag tror inte att de är liksom medvetet, elaka mot någon av oss eller mot sina syskon. Sen kan jag då tycka att tonåringarna ibland är lite egoistiska och roffar åt sig. Kanske så plötsligt har all juice och mjölk tagit slut sent på kvällen eller på natten och då har vi ingenting till frukost. Och det kanske är någon oro över att de inte ska få någon juice då, att de passar på eller så. Eller det här att de tar då chips och glass på vardagar utan att fråga. Då försöker jag tänka det så här att ja men de är ju trygga i sitt hem och sådär och Ja, det, är det är ju inte, där jag ser att du världen, aldrig så. har varit ett barn. Har <laughs> inte du gått och nallat liksom, tills det bara ligger en kaka kvar i paketet och man tänker att det är ingen som märker? Eller i after burken när man liksom plockade upp varenda after-eat men lämnade kvar pappret. <laughs> har du som liksom inte gjort det? Där tror jag att jag har räddats lite av min allergi för att det är ju tyvärr väldigt mycket kakor och godis och så som jag inte kan äta på grund av mandel och nötter och kokos och annat som jag lägger. Men okej, okay, har du aldrig druckit ur nästan allt ur ett mjölkpaket och bara ställt in den sista deras kvätten? Det kanske jag har, men det är inget som jag minns sådär jättetydligt. Men det kan också ha varit så här att det kanske alltid fanns mjölk så att jag och brorsan kunde liksom bara Precis. hemma Precis, du har varit så himla spoilt helt ja. enkelt. Så jag väljer lite det här med att jag får ta mina strider så. Och sen... Det här med att tacka mig och sådär, det tror jag egentligen, det är inte så konstigt för en tonåring att inte tacka för att man hjälper till eller så. För det händer jättemycket annat i deras liv som liksom är viktigare och som tar all energi då. Och då tycker jag att jag märker det på andra sätt, att bara det här att de ber mig om hjälp tänker jag att det är ju ett förtroende och de gör det för att de vet att jag kan hjälpa till och att jag vill hjälpa till. Och så tackar de ju ibland och då tänker jag att då får det tacket vara för kanske senaste veckan eller, eller något sånt här då. Ja precis, jag tänker att ett genuint tack ändå är ett bättre tack än de här automatiska tacken som kommer för att de har blivit lärda så säger mm. man, så gör mm. man. Men liksom, tack så mycket, tack så mycket. Mm. Utan att liksom någon känsla bakom. Mm. Alltså glädjen också på ja. något sätt. Alltså, som förälder i alla fall mm. så uppfattar jag glädje som en slags tack. Mm. Alltså då blir ju jag glad. När mina barn är glada så blir jag glad. Mm. Och det kanske inte på samma sätt slår an en sträng hos en bonusförälder. Jag, jag vet inte. Nej men just detta som jag har pratat om tänker jag att det är lite samma som en biologisk förälder kan uppleva och jag tycker inte att jag irriterar mig på någonting som har med min roll som bondeförälder att göra och det tycker jag är väldigt skönt för då tänker jag att ja, men då kanske jag har kommit en bit antingen jag själv att jag kan se mig som förälder oavsett eh, biologi eller att barnen accepterar mig då som en vuxen och som en förälder utan att göra skillnad för att jag är bonuspapper. Ja, just det. Hade de liksom varit överdrivet artiga och tacksamma och uppmärksamma mm. då hade det ju varit onaturligt faktiskt. Ja. För många gånger så tror jag att vi föräldrar kommer att få en dag när de blir föräldrar. Alltså det är ju det här klassiska. Ni kommer förstå när ja. ni blir föräldrar. Ja. Men så är det ju. Jag menar jag var 20 år innan jag fattade att mina föräldrar faktiskt gjorde allt för mig. Mm. Mm. Och att det inte alls var orättvist att jag inte fick en dyrare dator än den datorn mm. jag hade. Ja. Med tanke på att nästan ingen hade dator när jag var liten. <laughs> ja, men då ska vi gå vidare till det tredje och sista momentet som handlar om irritation. I... Och då har vi kommit fram till The X-Files. <laughs> alltså de andra föräldrarna. Det är ju inte bara Xen, utan det är ju många människor runt bonusfamiljen som påverkar bonusfamiljen och som blir påverkade av bonusfamiljen. Mm. Vi har ju två pappor i vår bonusfamiljskonstellation. Som är pappor till barnen alltså. Biologiska. Mm. Ja, och sen även en bonusmamma på ena fronten. Ja. Mm. Men det är ju ganska lite. Det kan ju finnas oerhört många fler mm. i andra mm. familjer. Jag tycker att det är ju ganska viktigt här för oss att vi inte liksom outar de andras föräldrar, precis som innan att vi kanske inte outar våra barn så jättemycket. Mm. Så att kanske blir det kortare. Det betyder inte att vi, det alltid är guld och gröna skogar. Även om jag tycker att vi har hamnat på en ganska god samarbetsnivå. Men det får du ta sen när du säger dina irritationsmoment. Okej. Okay. Vi har nämligen ett brev först. Ja. Oh. Vill du läsa det? nej men Jag tänkte att du kunde läsa det för du läser ju så himla härligt. Så då kan jag <laughs> bara slappna av och leva med in i Okej, det här handlar då lite om irritation till exen och det är också en mamma som har skrivit. Vi har faktiskt bara fått brev från mammor eller bonusmammor. Så vi hoppas väl att fler pappor och bonuspappor ska engagera sig och höra av sig. Men det var lite pappor som pratade i gruppen. Ja just det, det är bra. Ja, i bonusfamiljernas diskussionsgrupp som mm. vi har på Facebook. Det är positivt, det gillar vi. Så här står det då. Vi har ett väldigt fint samarbete med bonusbarnens mamma. Vi kan ses med barnen bara hon och jag. Mina känslor ligger hos mig, men jag är säker på att hon också har blandade känslor kring att vara utan barnen varannan vecka. Det är en balansgång att vara engagerad i bonusbarnen. Hur nära jag kan komma dem utan att för den skull inkräkta på en mammaroll. Det är inte svårt att vara en extra vuxen i deras liv. Men eftersom vi även har två gemensamma barn och fyra barn totalt så är jag väldigt mycket mamman i vårt hushåll. Bonusbarnen var bara tre och sex år när jag kom in i bilden och våra gemensamma barn ligger nära i ålder så syskonen är verkligen som helsyskon. Det är jättekul att vara nära biomamman men samtidigt kan det ibland bli en bromskloss till att våga blomma ut som en familj hos oss. Jag är aldrig ett hot mot biomamman. Jag varken vill eller kan ersätta henne på något sätt. Men när vi umgås så får jag alltid ta en lite avvaktande roll och låtsas ibland som att jag inte känner barnen så väl som jag faktiskt gör av rädsla för att det ska svida hos henne. Det är en sån himla jäkla balansgång som är ganska tröttsam. Lättast blir därför att ses mer sällan än jag egentligen skulle vilja. Jag önskar egentligen att det inte hette bonusmamma då det ligger så mycket förväntningar i ordet mamma och den rollen är ju redan tagen. Detta kanske inte räknas som en irritation eftersom jag har en bra relation med mina bonusbarns mamma men jag hoppas att det kommer med ändå. Mm. Det här hade jag ju laddat hjärnet för att det skulle vara något här som bara hatade sina bonusbarns föräldrar eller någonting sånt. Ja, det Men... finns mycket på sidorna på nätet just hur den biologiska mamman är skurken. Och det har vi nämnt också, det här med den nya sortens elaka styvmor. Är den elaka biomamman. Mm. Men vad kul att du har en bra relation med dina bonusbarns mamma. Det hjälper ju framförallt dina bonusbarn, och det är ju viktigt i mm. sammanhanget att veta att ju bättre relation du kan ha med de andra föräldrarna desto mer underlättar du för barnets eller barnens känslor mm. och även ger dem tillgång till att acceptera hela sig själva. För de är ju halva de andra. De lever halva sitt liv hos någon annan. Och halva sitt liv hos en själv. Så att jättegrattis till er för det. Sen så kan jag ju känna när jag läser eller lyssnar på det här brevet att är du säker på att det är så den andra föräldern känner? Det mm. vet du ju inte. Du uppfattar det som att att du vågar inte riktigt berätta hur nära barnen du står för att du vill inte liksom trampa på hennes tår eller dundra in där. Och då tänker jag att du är en väldigt omtänksam och människa och att jag är säker på att du säger saker och ting på ett liksom fint och bra sätt. Eftersom mm. du här i brevet liksom uttrycker att du inte vill trampa på några tår och så. Så att jag tror inte att det skulle vara några större problem egentligen. Nej. Kanske. Så, jag kan ju nämna att jag var ju bonusmamma till en pojke i en tidigare relation. Och jag och hans mamma har ju väldigt bra mm. relation. Oftast när vi pratar så pratar vi om våra barn. Även om jag har inte varit bonusmamma till hennes äldre dotter till exempel. Och, och hon har ju inte varit bonusmamma till mina barn. Men att vi har det som en omsorg om att barnen i våra mm. konstellationer ska ha det bra och att vi liksom... Nej, men vi gläds med varandras barn och vi kan skicka bilder och jag kan skicka bilder på hennes son och hon mm. så. Men er relation utvecklades egentligen mer efter du och den gemensamma pappan hade gjort slut. Nej, men även innan. Men nu när du säger det så, ja visst jag ska minnas att i början så har det ju, hade ju varit en... En startsträcka fram. Mm. Precis som mm. alla relationer så går de upp och ner och man får liksom stöta och blöta och känna efter vad som funkar och vad som inte funkar. Att det kan ju vara så, precis som hon beskriver, att någon skulle kanske ta illa upp eller känna sig hotad i sin mm. roll och allt sånt här. Men så länge man har en god intention så tycker jag ändå att man inte alltid kan agera ut efter hurvida någon annan eventuellt skulle kunna ta illa upp. Mm. Märker man att hon blir liksom ledsen eller, eller känner sig osäker- då kanske man inte ska bre på jättemycket. Men jag upplever det som att min bonusson, om jag fortfarande får kalla honom så- hans mamma blir glad när jag skickar bilder på honom- eller visar att nu har han gjort det här. Och, och ger henne en inblick i vad hennes son gjorde- eller när hon, han inte är hos henne. Mm. Och likadant, jag blir glad- när Helles mamma skickar bilder mm. på vad de hittar på på dagarna eller om det har hänt någonting som ja men nu klättrade Helle ända upp i någon klättergrej ja, som de hade gjort där då, då blir jag bara glad när de mm. skickar sådana små filmer. Tycker mm. det är kul. Jag kan ju kanske inte känna igen mig i exakt den här situationen eftersom vi har inte den kontakten att vi träffas egentligen bara vi. Men eh, jag kan känna igen mig lite i att vid gemensamma högtider, vi säger säga skolavslutningar eller uppvisningar eller någonting sånt där så kan jag känna att jag blir lite mer passiv, att jag låter barnen lite mer välja när deras pappa är där. Jag vill liksom inte ta en för aktiv roll och eh, krama om dem eller sådär. Så jag kan förstå liksom dilemmat lite grann i alla fall, även om det alltid är skillnad. Alla familjer har sin egen kultur och så. Ja, men det är ju bra att, du, ja, precis, att man kan förstå att man kanske backar lite till förmån då för mm. så Att man faktiskt visar att jag inte vill inkräkta helt enkelt. Nej, och sen att... så tror jag att de vet väldigt mycket att jag vill väl och att jag satsar allt till barnen ändå. Ja, mm. så alltså, sammanfattningsvis om det här brevet då, så som vi sa i början. Grattis till en bra relation med dina föräldrar och... Fortsätt. Alltså, var inte rädd. Jag tänker att i förlängningen så det du gör för en annans barn är liksom något du gör för den föräldern också, oavsett ifall den hade förstått det eller inte. Så att man kan ju inte göra våld på sig själv. Vill ni blomma ut som familj så gör det. Ja, det skulle jag också rekommendera. Mm. Och sen då, om vi pratar lite om vårt eget förhållande till exen i vårt familj. Vad skulle du säga där? Jo, men jag börjar väl med att säga att vi har landat på en relativt bra samarbetsnivå. Men, frågan är, vad irriterar du dig på? Ja, vad irriterar jag mig på? Jag kan irritera mig på att en bonusförälder inte förstår historien bakom barnen och var man kommer ifrån. Mm. Och att det finns sår mellan ex-partners som kanske... Inte har någon relevans i nuet såklart och att jag förstår att man ska befinna sig i nuet som jag också sa tidigare och liksom blicka framåt och hela det här men jag tycker i alla fall att man får komma ihåg att både barn och vuxna i bonusfamiljer kommer från olika håll och från olika förhållanden och från olika händelser bakåt i tiden som då du då, som kom in mm. i våran familj sist in. mm. mm. inser det. Ja. Jag kan också ibland irritera mig på att, och det tänker jag är säkert ömsesidigt, men från min sida så kan jag ibland irritera mig på att mitt ex inte alltid inser att vi vill samma sak. Ja, jag har ju två ex i och för sig så det kan bara gissa vilket... Nej, jag bara skojar. Det blir både allmängiltigt och mm. personligt. Men inte fattar att vi drar åt samma håll. Att vi har barnen som, som en gemensam sak som vi båda två värnar och älskar och mm. hela det här såssan. Att det ibland blir en strid helt i onödan på grund ja, av kanske gammal bitterhet och hela det här. Mm. Ja, Jag håller med dig i om det här att vi kan hålla en god ton trots att det då finns en del händelser i det förflutna som eh, är svåra att förlåta och då kan de bubbla upp ibland och sådär. Så det jag kan bli irriterad över är om någon kör för mycket sitt eget race med ett eller flera barn och kanske då Köper saker eller anmäler till någon aktivitet och sen först efteråt säger att de vill ha halva summan. Det kanske beror på mitt liksom rättvisebehov och den här oron för ekonomin och sådär. Men just när någon väljer att inte dra iväg ett snabbt sms då kan jag bli irriterad för jag tycker att det är så enkelt. Och jag tycker att exen borde veta att jag hellre vill ha för mycket information än för lite då. Och sen så finns det en annan sak och det är när de andra familjerna inte riktigt tar ansvar för att hjälpa barnen i skolan eller vad gäller liksom träning, tandläkare, vaccineringar eller sånt där. Men det har å andra sidan varit väldigt sällsynt och där är inte vi heller perfekta. Så att den irritationen får jag liksom ta på mig att stoppa eller minska. Men den finns där i enstaka tillfällen. Så som helhet så tror jag att jag irriterar mig mindre än vad de flesta gör på x:en. Och det måste ju helt enkelt bero på att de sköter sig okej okay och inte klagar så mycket på oss heller så att jag är nöjd som helhet. Ja. Och det är ju relationer och det är ju dessutom en relation där du inte liksom sitter ner och bygger det goda. Som jag tror vi sa det i något tidigare avsnitt att i din och min relation, Aha. om vi irriterar oss på varandra, så bygger vi ju på det goda. Liksom vi kanske, ja ah, men vi går iväg och mm. äter mat tillsammans eller sitter och pratar. Eller. Det blir ju inte det. Det är ju en väldigt viktig relation mm. som ändå inte är en relation. Nä. Ingen som man bygger på eller vill liksom jobba med mm. på det sättet. Så att det blir ju udda att man har människor som påverkar den så mycket mm. men som man faktiskt ändå inte har i sitt liv. Mm. Mm. Så det, det är ju en väldigt uh, annorlunda konstellation att man är så många Absolut. i bonusfamiljen som påverkar varandra men som inte lever tillsammans. Nej. Och nu är vi ju nyfikna på om ni håller med oss eller om ni har helt andra exempel och då får ni gärna fortsätta att skriva in till oss antingen på Facebook eller på Instagram bonuspappan.plusmamman eller på mail som det är då bonuspappan.plusmamman snabelagmail.com Och glöm inte bonusfamiljernas diskussionsgrupp som bara finns på Facebook. Just det. Då ska vi gå vidare i podden. Ja då har vi kommit fram till veckans barnkonventionen. Just det. Varje vecka så tar vi upp en artikel i barnkonventionen. Men innan vi ger oss på det så skulle jag bara ta ett litet tillägg där tänkte jag att, som jag kan irritera mig på och vem det är jag irriterar mig på vet jag inte. Men jag tycker att det ibland kan vara irriterande att framstå som den elaka biomamman. Ja. Och det tänker jag det säkert många som känner att de inte vill vara den elaka styrmamman. Jag känner att ibland så i ens omsorg om sina barn så kanske man framstår som en tjatig, gnatig, petig, biologisk ursprungsförälder. Men jag tycker att det kan vara orättvist. Mm. Jag känner mig orättvist behandlad ja. och det är irriterande. Mm. Bra, då tar vi alltså och går till FNs konvention för barnets rättigheter som blir svensk lag nästa år, 2020. Förra veckan så var det artikel 39 och den var så här. Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande –har rätt till rehabilitering och social återanpassning. Fantastiskt att du kan läsa den konventionen med sånt glatt och käckt. <laughs> ja, om barn utsätts för övergrepp eller utnyttjande. Det är förstås jättehemskt. Det pratade vi om i förra avsnittet. Och denna veckas artikel är nummer 40. Ett barn som är anklagat för brott eller har blivit dömt för en straffbar handling– –har rätt att behandlas rättvist och bra– Ja det låter ju också självklart jag som lyssnar på några olika true crime poddar från USA vet att tyvärr är det inte så där och USA har ju inte heller godkänt ratificerat barnkonventionen. Till exempel är det ju en kille som var 16 år när han dömdes och det finns i dokumentären Making a Murderer på Netflix. Den kan ni ju kolla in. Fantastiskt bra. Och överhuvudtaget så är man under 18 men fortfarande straffmyndig. Alltså att man har fyllt 15. Då är man ju i en väldigt känslig ålder. Och eh, både som anklagad och även som vittne så tror jag att barn behöver behandlas annorlunda än vuxna där. Vi blir ju lätt indragna i den här mobbmentaliteten. Alltså jag ser framför mig bybor med högafflar. Att vi lätt kommer liksom in i den känslan att folk ska hängas och folk ska straffas. Och även när det gäller barn. Jag tänker för många år sedan när det var två små barn som mördade ett annat barn. Mm. Och då blir det ju lätt att vi allihopa då fy vad hemskt och fruktansvärt och, mm. och liksom på något sätt vill att någon ska straffas. Och då kanske glömmer bort att det är ju faktiskt tre offer i det här. Mm. Att vara ett litet barn som mördar ett annat barn, det är ju ingenting annat än olyckligt. Nej. Alltså det är ju fruktansvärt oavsett vad som hände. Så är det en fruktansvärd händelse för mm. alla inblandade. Det var ju i Storbritannien och i Sverige finns ju en parallell i det som kallas fallet Kevin, en liten pojke som mördades och där polisen mer eller mindre tvingade två bröder att erkänna och de var sen då för små för att straffas men har levt hela livet som ändå utpekade mördare. Och först nu i och med dokumentären så har man insett att det var polisen som handlade fel, gjorde långa, långa förhör och där de till slut erkände trots att de inte hade gjort någonting. Det har gått på SVT-fallet Kevin, kanske finns kvar att titta på. Mm. Och självklart så ska man ju på något sätt ta hand om när det händer såna här saker som är brottsliga. Men att man ska fundera en extra omgång till varför det blev som det blev och hur man faktiskt bäst ska se till att de här barnen får en chans att växa upp och ha ett drägligt liv framöver eftersom det måste ju vara fruktansvärda omständigheter som gör att just de har hamnat i det de hamnar i. Mm. Och då kan man ju tycka till exempel att barn eller ungdomar inte ska sitta av sitt straff i en vuxen omgivning där det kanske bara blir värre, där de lär sig att bli yrkeskriminella. Och som sagt, man kan ju diskutera hela rättssystemet länge men det är ju inte riktigt våran podds uppgift. Så vi nöjer oss med att veckans barnkonvention, artikel nummer 40, är ett barn som är anklagat för brott eller har blivit dömt för en straffbar handling har rätt att behandlas rättvist och bra. Precis. Och därmed så är vi i mål på avsnitt 122 och ni vet väl att podden även finns på Spotify om ni har lättare att lyssna där. Kanske lyssnar ni via iTunes, den appen som heter Podcaster, då får ni gärna gå in och ge oss ett betyg och skriva några rader. Och nästa vecka så har vi en gäst som kanske för en del män kan framstå som irriterande, snygg, <laughs> sexig, väldoftande och trevlig. Och han har dessutom själv startat en podd som heter Ungkaren berättar allt. Just det, årets bachelor Simon Hermansson. En hockeykille från Övik. Han är 29 år, har en dotter på fyra år och bor nu i Nynäshamn, söder om Stockholm. Han kommer i avsnitt 123. Härligt, härligt. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Vad kul att jag fick säga det Jag säger aldrig det Jag blev lite förvånad men jag tyckte att Visst, vi kör på det Blev du jag irriterad att jag tog din catchphrase Nej. Fast det är min catchphrase Alla catchphraser är jag <laughs> som har kommit på Det är egentligen du som har kommit på hela podden Sant. Förutom att det var jag som Kom på att vi skulle starta en podd Det måste vara irriterande för dig Att det är jag som är hjärnan bakom allt <laughs> Jag älskar det Jag älskar din hjärna